Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Och välkomna till hemma hos Birro. Jag heter Jonna. Och jag heter Harald Troitiger. Som vanligt. Ja, det är Välkommen Harald. Tack så mycket. Jag är väldigt förkyld ska vi säga. Jag... Ja eller du är trött också eller? Ja jag är väldigt trött. Jag sover jättedåligt nu för tiden. Varför det? Alltså... Jag, jag, jag sover bara dåligt. Jag är lite, jag sover dåligt, bara lite stressad och lite sådär. Skärp dig. Ska säga det att när vi spelade in det här så gick ju killen precis vidare till finalen. Han gjorde i det, just det. Vi, ja, det, vi har det, det här är det. helt inaktuellt när de lyssnar på det här, för det vet de sedan hundra år då. Ja, fast vi visste ju inte det. Inte för att vi är jätteintresserade av du, det. Du med. är ju intresserad mer än vad jag är kan man säga. Eh, Nej, jag tror faktiskt inte det. Du Jor. brukar ha bättre koll på det här. Men saken var den jag kände bara att jag ville veta det när vi pratar... Eftersom det känns ändå som en väldigt aktuell grej Eller jag vet inte, nyhetsmässigt Fast jag tycker vi kunde stänga av tv Jag förstår inte att du alltid måste ha den på Det var ju en Kevin Costner-film på kanal 5 ska Jo vi fast nu är det Idol ja, vi kan byta det, Ska vi bara kolla vem som går vidare Erik ja, eller Elin Ja, men skitsamma, vi äh, tar bort Det blir bort. Elin tror jag, en kille och en tjej Markus Marcus Biro, du är trött säger du Ja. Vad kan vi göra åt det? Sova med. Er. Men du sover ju mycket Det gör jag faktiskt inte, jag sover inte bra Varför? Nej, men ja, det har varit mycket jobb den här veckan som har gått. Vi ska gå in på det nu hur veckan har varit. Jag har ju varit bortrest mm. lite, i Karlskrona och i Karlshamn. Karlshamn eller Karlshamn? Vi var dessutom lite utanför Karlshamn. Bilresan påbörjades då alltså 11.30 och vi var framme 18.30. Mm. Det är långt. Det är fruktansvärt långt. Sverige, och Detta är då knappt halva Sverige. Ja ja, ja, ja, ja, I södra Sverige bara. Ja, ja visst. Från söder till söder. Du kom, nej, du kommer inte ens till söder. Jag menar, du är hela Skåne kvar. Ja, Karlskrona ligger ju kärn långt ner. Det är Blekinge. Men, men jo, i, men det, du har ju ja, fortfarande skåne, skåne kvar. Ja, det absolut. Karlskrona var en fantastiskt vacker stad. Det var mm. jättekul. Jag tog en löperunda längs vattnet där. De har ju, det är, den ligger ju ute på en ö, kan vi säga, Karlskrona. Ja, det är vattnet. Ja, det är vattnigt, ja, det är vattnigt ja. vönt, och så blåser det överallt, men... Det är ju kustbevakningen som har... Jessica kraftat. bor ju där, du vet, ja, våran kom. vår kompis. Ja. Att hon, hon pluggar där. Det var roligt. Mm. Annars, jag, jag vet inte, jag blir, november är lite så här. Det är mörkt, det är mörkt ja. och det är tungt. Ja. Jag blir trött, jag sover, jag sover dåligt på. Hur mår du? Äh, ja äh, Vart pratar... handverk kan vi säga utan... Ja visst, vi pratade om min tand, en tand förra veckan Jag har ju några stycken så vi kan nog fylla ett antal programkäst Men du fick så. ont igen så va? Äh, I Med en annan grandband. tand, ja I, Förra helgen fick jag jätteont i en kindtand på vänster sida för den som är intresserad Jag äh, började få jätteont när jag tugga Och jag går inte till tandläkaren direkt, det gör jag inte för att jag tycker det är jobbigt Sen blev det akut... Men man måste ju gå till tandläkaren om man har så ont. Jo, jo fast alltså det är ju... Jag genomlider det i första dagen. Det gör jag. Det är inte liksom verk utan det gör mest ont när jag tuggar. Så att jag låter bli det och hoppas på att jag äh, går ner i vick typ. Äh, nej men på söndagen sen så var jag ute på en promenad. Och det var kanske dumt för det var kallt ute. Och då blev verken... Jättejobbig. Du fick åka akut till akutan ja, Jag försökte uh, härda ut så länge det gick, men det gick inte till sist. Jag var tvungen att åka akut in och sätta mig i väntrummet och sitta och uh, ja, önska mig ur skinnet. Typ. Men Tyst. är det bättre ja uh, Nej, inte jättemycket. Det inte nej, det är inte jättemycket bättre. du fick verktabletter då? Går uh, du på verktabletter nu då? Ja, det blev ju bättre såklart. Jag har inflammerad nerv- och det är för att jag har en spricka i kindhanden så att jag måste rotfylla den så att, och hon borra, hon bedövade ju för sig först men det tog ju inte nu håller jag på liksom, jag, jag beklagar mig här för att det var väldigt traumatiskt och jobbigt för jag tycker det är skitjobbigt att vara hos tandläkaren Och det gjorde jätteont så jag grät och hade mig. Men jag var liksom tuffen ändå. Ja. Så hon borrar. Och det, det lättar ju, en inflammation lättar ju när de väl kommer igenom det. Så att till sist så lättar det ju. Så att det, nu är det en provisorisk fyllning och jag har bokat tid för rotfyllning. Eh, 20 december ska jag dit. Så att eh, då ska det väl bli bra. Men det, det, jag kan inte bita nej på den sidan. Så att det på så vis gör runt. Hela tiden. Alltså... Man får tugga från, från en sida bara. Mm, och För Sen har jag fått ont på andra sidan eftersom jag bara, bara tugga på den sidan. så att Nu är jag liksom ont på båda så nu är det i princip flytande födda. Så kul är det. Mm. Men, men något som är bra i alla fall. Jag har, liksom, jag, jag har liksom börjat äta korv igen den här veckan. Ja det hette ju förra podden så jag. Mm. Att du inte kunde äta korv och det var ju problematiskt. För... Vi skulle säga det att jag har inte varit hos tandläkaren sedan jag gick på gymnasiet. Nej. Våren 1991 snackar vi nu alltså. Och du har aldrig borrat va? Jo, jag har två små lagningar. Ja, just det. det, var borrningar, ifyllningar, utan bedövning. Det var inga riktiga borrningar, halvfusk liksom. Alltså, ja, men det, du har bra tänder. Ja, jag har väldigt bra tänder. Hela vår familj har bra tänder. Jag har men inte det. Jag har aldrig haft. Jag är en liten skeframtand som vi kan säga. Mm. Så jag hade inte tandställning när jag var barn. För att få den rätt. Men varför, varför? Nej, jag tog blev bort den det. Nej, jag, tog bort den. jag hade till och med en skena på natten. Men det är klart man det. måste ha den. De här, så... Ja, men det funkar ju ändå. Ja, i och för sig. Om ja. det känns så, ja. Jag hade faktiskt hans sändning, det är sant. Mm. Så då måste jag haft något fel men. Jo, fast det är väl alltså, det, är ofta, det kanske är skönhetsfel och ja, assimilationstecken som man försöker rätta till. Men det är så att. Det... Men den är ske faktiskt fortfarande. Ja. Men annars har jag ju haft väldigt bra tänder ja. Ja, det har ju inte jag då. Jag var ju ganska liten när jag började få massa hål. Och det är inte så att jag har ju alltid tänderna väldigt mycket. det är en ärftlig grej? Jo, mycket det. Men sen fick jag ju de här liksom fula amalgamfyllningarna då på den gamla. Alltså, jag är gammal. Det är ju alla som har amalgamfyllningar är rätt så gamla idag. Så jag har ju liksom, jag ser ju ut nästan som Jaws, du vet, den här i hajen, filmen. James Jaws, inte Jay. Ja, så vet jag han ni så Vi ska komma in på så sen faktiskt. Via en liten annorlunda vinkel. Du tänkte det va? Jo, men nej, nej nu vet jag inte vad du pratar om. Vad jag pratar om Jaws. Sås. Alltså hajen. Uh, ja, han Fast är så, vad heter han? Cancersjukare. J-O. Jays. Vad Jag har ingen aning faktiskt. Du vet väl så han? Jigsaw. Som... Just det, Jigsaw heter han. Ja, men nu pratar jag om Jaws. Alltså han med den här metallkäken. Den ja, gamla Roger Moore i Bond. Mm. Men så, så såg jag ut liksom. Jag hade liksom väldigt många sådana amalgamfyllningar. Mm. Och det är de jag bytte ut sen någon gång. Uh, I och för sig så tror jag att, ja, uh, fuck. Det är säkert mitt eget fel, för jag hade lite av partytrick- att jag på att öppna ölflaskor med de tänderna. Så det hänger säkert samman med... Ja, det är väl inte speciellt roligt trick, va? Gävle äh, var det jäkligt kul. Okay. Jag var underhållningen, så jag, jag, liksom, jag knäckte ett antal va? ölflaskor- och säkert värtlig? tänder också. Nej, det kan jag inte säga att det var. Jag Nej. borde ha köpt en, öl, en, en flaska öppnare. Det hade kommit ja. billigare undan. Eller kom Eller öppnade tändare. Med de, de coola killarna i Göteborg ja, Jag körde med tänderna och jag får betala för det nu. Ja, det är kul. haha Jag hoppas någon hade kul då. ja Men, eh, ja. men skit samma. Nu betalar jag för det. För nu har man bytt ut de där och det, det, är liksom, det är alltid en spricka någon. Så jag, jag har säkert flera sådana varianter som väntar på mig. Usch, men skit samma. Vi, vi släpper det. Ja, det Ska vi gå in på hur krön, jag kanske krönika kanske? Jag, bara, jag kom ju från SVT nu, lite otippat. Mm. Det var ju det jag tänkte, liksom. du är trött att du är trött därför för att du kändes lite utmattad Ä när du trev in efteråt. Nej, det tycker jag inte. Men jag, är, jag, är, jag håller på att bli lite sjuk faktiskt. Sen joggar jag idag, jag tror inte det var så smart faktiskt. Jag skriver en krönika som publicerades i, on i onsdags. Vi behöver inte gå in så mycket, och vi har olika åsikter. Det blir bara kapelstrik som det blir förut. Men, äh, Men det, det får, får du väl bli? Ja, lite. Men det handlar om, om vissa feminister. Mm. Men vi ska ta det i, i rätt ordning. Jag var på... För Aktuellt ringde och frågade om vi skulle föra debatt där. Och då sa jag nej först. Mm. Sen ringde Nyhetsmorgon och TV4 och då sa jag nej. Och det höll jag fast vid. Däremot så... Så sa jag jag till aktuellt för jag tyckte att det verkar vara upplägg och hon som skulle debattera var äh, Linnea, va? mm. en tjej från Feministiskt Initiativ som hade skrivit en bra text i sammanhanget. Så då tyckte jag att det kunde verka bra. Så då tog vi det och så var jag där och där de smält upp jättestort Men den här nya grafiken, den är inte så ny längre men grafiken de har där bakom. Mm. Men mitt ansikte i någon sorts fruktansvärd förstoring och så var det krönikan tryckt och jättesnyggt men väldigt märklig känsla. Och träffa Klaus Älvsberg lite grann som att träffa statsministern. Var det var det, det? Ja, Aa. väldigt speciell. Väldigt speciell aura kan man säga. Och den här programledaren hon är ju jättetrevlig och bra. Så det, var, det blev väl okej sant. Då. Jag tyckte det med. mig. Jag, jag, jag, jag tyckte hon var jättebra och jag tyckte du var jättebra. Så att jag, jag, jag var glad för att du var så bra. För jag har varit kritisk till Aa, eh, den här krönikan ja. i veckan. De gjorde det i tv att de plockade tre fyra meningar och läste upp. Och det är alltid lite problematiskt. Mm. Man såg ju för sig resten. och Man såg att det var plockat ur. Och man ja, kunde precis. liksom läsa lite innan och lite Så efter. Så man fick ja. lite, lite mer hum ändå. Och man kan ju såklart inte läsa hela Och även om man har gjort det så kan man ju vara kritisk för det. Det är ju många som har gjort det. Absolut, jag det är ju ett väldigt bra sammanhang att vara med Jag försöker ju mycket mer. Eller jag har mycket mer i det Men saker var det. Du var kritisk mot viss feminism. Ja, de som är väldigt aggressiva i sin retorik. Ja. Och du har varit kritisk mot dem tidigare också. Ja, fast det var länge sedan nu. Var det det? Jag känner igen det känns som att vi har pratat om det förut. Inte jättelänge sen men den tog ju fyra i jag har ju fått väldigt mycket kritik för den en del väldigt bra och en del mindre bra kan man säga, ganska mycket agri en del av de som reagerat har reagerat På ungefär det sättet som jag beskriver dem exakt i krönikan. Med väldigt mycket avsky och hat och väldigt personliga påhopp och mm. sånt där. Men sen har jag också fått som den här linéa jag debatterar mig i tv då, som har skrivit att, vad hon tycker och tänker. Mm. Det finns även en annan tjej som heter My som har skrivit en jättebra blogginlägg om, om hur hon resonerar. Sen håller jag inte med allt hon säger. Jag tycker hon missar mycket viktiga poänger hos mig. Mm. Men, men hon hade en anständig ton och hade mycket bra säger som jag sa inte in på tv. Jag lär mig och de det grejerna. Men det, det är som och det, jag hoppas jag kan bära med mig av det samtidigt som en, en skugga i sammanhanget är ju väl att det var väldigt, väldigt mycket avsky och väldigt arga människor. Och det, det, det gillar inte jag. Jag var ju kritisk som sagt. Men jag har väl hållit anständig ton, eller? Ja, men det är många som har gjort. Ja. Men, det är, men det är också många, tyvärr, som har, som har gått, tycker jag, över gränsen och vis, väldigt personliga ja, i sin avskrivning. Ja, absolut. Men, det är vad... så i mitt fall. Och det är många som tycker att man är lipar om det. Men, men det, det, är, det blir ofta väldigt personligt när folk ska kritisera det jag skriver. Och du har, ingen, har du förståelse för kritiken? Nej, nej, ja, Int... nej inte, inte, jag har inget Inte förståelse. hatet, nej, men kritik Jag säger kritiken. just att jag har det. Okay. Jag, sa, jag lyssnar på när folk kritiserar det jag uh. skriver. Men när de blir personliga och hatar mig och inte det jag skriver då har, mm. de, då har de passerat en gräns tycker jag. För det som jag tycker är så synd är att du, du har så himla mycket bra saker att säga och du tycker väldigt mycket bra saker. Men jag kan tycka att det drunknar i, i din egen, jag det för, aggression. Eller du liksom attackerar först och är lite arg och lite viftar ja, åt höger. Inte. Och vem får jag säga klart? Nej. Och sen kommer du med det bra. Och då har man redan liksom... Men vad fan håller jag... Oh, blir man ju redan så här... Kom igen, nu måste du hålla på veva som du själv säger att alla gör. Och sen kommer det där jag bra. Och då, inte. Men jag, jag tycker, tycker att du gör att det, det. avarter i feminismen som riktar in sig på fel saker. Jag tycker inte att veva åt alla mm, håll. Nej, åt olika håll. Och säga. Ett och håll. det här tycker jag. Men, men jag tycker ändå att det är synd att du gör det. För jag fattar inte varför du envisas med att fokusera på den här avarten då som du kallar den för. För att det är de jag råkar ut för. Jo, men det de är... det är för att jag egentligen tycker att ämnet är så viktigt- att man bör kanske fokusera lite bättre tillsammans. Jag ser ju också vad alla andra ser. Det är ju att det blir... Det är väldigt polariserat, mm. de här typen av frågorna. Som jag sa under tv också, att... Alltså det här partiet, hon representerar Feministiskt Initiativ. Mm. Det är säkert ett parti som många kan hålla med om en del saker. Men de har ändå en procent. Och varför har de det? Mm. Därför att de har misslyckats det, kände hon. Är inte tvn var på också. De har ju misslyckats lite med att göra det här, få med sig mm. människor i sin kamp. Jag tror jag att det måste man använda nya sätt. Och dessutom är det ju så att alla feminister organiserade, och där gjorde jag möjligen ett misstag i krönikan för att jag vill ju inte peka ut alla. Och jag skriver ju också det, att det här handlar inte om alla, det handlar om några. Mm. Men många har känt sig väldigt, samtidigt som det kan vara så också att de känner sig väldigt träffade, väldigt många Och, det, och jag kan bara gå till mig själv i det här sammanhanget- de gångerna det hände så brukade det betyda- Att det finns någon korn av sanning i det. Att de är medvetna om det. Och därför reagerar de så hårt. Så kan det också vara. Men jag, kan ty jag tycker fortfarande- att det är fel taktik- eller vad man ska kalla det för- att, att börja en krönika så. Om du nu liksom sk skriver- det var ju en feministisk krönika egentligen. Det var ju väldigt mycket bra. Ja, men att jag tycker det är fel- eh, vinkel att börja med- att prata och fokusera- och lägga energi på det här, den här avarten- då, som du kallar det för- Och sen liksom, kom, jag, jag förstår inte varför du gör det- och du har gjort det tidigare. Och Jag förstår inte att du upprepat gör det. Istället för att bara- från startgroparna- proklamera för de här bra grejerna som man jag kan jag göra också. tillsammans. Jo, men också. Jo, men, men skippa första inte, biten. Varför måste... Måste... Jag måste påveka det jag tycker i en krönika på Om och om pek. igen. Men jag vet länge sedan jag gjorde det. Jo, men, ah, men det är ändå ja, jag om och om lämnar den utgående. Vadå? Så fort jag börjar vinna. Nej, jag vi har Det är ingen som vinner. Jo, jag det. vinner. Ah, okay. Finland vinner. Jag vill lämna ja, bara för att du säger ja, men det. Men jag är trött på det nu. den har härjat i två dygn Men du ska vara glad nu. lite att du får lite motstånd här. Bara motstånd. Det får är inte bara vara var väldigt. Nej, seriöst Markus, du får inte alls det. Du har fått väldigt mycket, mycket folk många som tycker du är bra hela tiden. Du får ju faktiskt beundra av det. Jag fick ju det förresten i veckan. Läste du då? Ja, jag har gjort det. Vad ja, skriver du då? Men hon tyckte jag var bra i ja, podden. Ja, ja, jag, tycker jag, också. Jag, jag tackar för det. Sen, sen var hon lite kritisk till dig. Du det skulle till mig istället. Jo, det var adresserat till både dig och mig, men jag vill inte visa det för att du har varit så himla känslig den här veckan och det, det har varit så jobbigt så jag behåller det. Hon, hon hyllar mig så att, ja, men det är min bigitta nu, okay? Du ja, har dina bigittor. Nej, jag blir upprörd du får många bigittor som hyllar dig och får brev, handskrivna brev varje vecka liksom. Det här är mitt första. Du får inga handskrivna brev. Får du visst, är det är massa tante som gillar dig, Markus. Tanter. Ja, jo... Kristna tantor. Ja, alltså det spelar väl ingen roll. Nej, nej. Jag, nu, nu liksom kanske jag är fördomsfull men jag gissar att Birgitta är en tant. Men hon var en trevlig tant. och tyckte ja. jag var bra. Många tanter är trevliga tante. Ja, det är klart de flesta tanter. Ja. Jag är en tant. Men vad skrev hon då? Nej, hon skrev att jag var bra och hon tyckte att jag hade varit... Uh, att jag har fötterna på jorden <laughs> okay. uh, Ja men det tycker jag är trevligt Att höra Hon hade tyckt det här med Tårtkastningen som vi pratade om På Jimmy Åkesson mm. <clears throat> Hon hade tyckt att det var lite roligt Och det tyckte jag också Medan du hade varit så himla emot det Och blev så liksom arg Och så. hon tyckte att ja, Varför får man inte tycka att det var lite kul Att han fick en tårta ja, det kan man väl tycka mm, Jo man men vi pratar vet. om det, det. Nej. Det. Ja. Det. Det, det är bara att jag ser kanske något längre Och ser det problematiska i det på alla sätt Ja fast Problematisk. Jag tycker det är problematiskt på, på... Jo ja, vi pratar ju om det då ja. mm, ja. Kan inte du ta den här lappen för du verkar som bekymrad och att fickla jag med telefonen snuvig. Jag tänkte Så, att så vi, snuvig vi är inte Vi är om Netflix det är bara... lite det här fenomenet som finns Man kan köpa en månad, fyra och så får man se lite filmer där Köpa en månadshyra. Man hyr filmer och där finns det finns olika filmer man kan kolla på. Jag, jag tänker att man börjar titta på en del skräckfilmer där- men som man aldrig mm. slutför. Nu låter det som att vi gör reklam för Netflix. Tänkte du på Nej, det? Jag är helt oinsatt att göra reklam. Jag vill prata om Netflix. Mm. För jag har ju en förkärlek och alltid haft- vilket jag får mitt utlopp för i Netflix. Det är ju att jag ser filmer jag redan sett. Det du sorts... ser om? Ja, men jag ser inte hela. Utan jag har... Och nu har jag 20 minuter till bussen. ska jag gå mm. Gå in på Netflix och så kollar jag på- Ser du klart det? Ja, ibland no, att... vissa av dem. Men jag tycker det, det finns något hemtrevligt och, och tryckt i att se en film man jag har sett. Återtittning. Ja, särskilt om det är skräck och så. Man blir inte lika rädd men man blir ändå så Och framförallt är var lite otydlig för någon sån dålig film. Jag såg den The Messenger här en dag med hon från. Uh... Äh, uh, Kristen Stewart, va? Hon är jättesmal, ung. Twilight-tjejen ja. när hon var ung, Ja, och va? och Vi såg och den för, ja, för en massa, massa år Och då vill sen. jag så här, mm, har jag sett den här filmen så vill jag kolla om hon var med. Eller hitta om hon med, men alltså, jag vill kolla no, no. att jag kände igen den. Ja, det är klart det var. Och sen... Eh, och så då, precis, men den där känslan att har jag sett det här eller inte. Mm. Den känslan är lite trevlig. Okej, okay, ja. Jag tycker inte att den filmen var så bra, men... Men, men du... Gillar vi inte den? Jag fan inte gillar. Ja, lite kanske. Då. Alltså, man kan ju De tycka, odla solrosor var... där och sådär. Ja, uh, eller jag vet inte, kanske inte var filmen hon var bra, eller? Ja, uh, var, var du bra? tänker på den Olsen vi såg. Nej, nej, nej, nej. Uh. Vi, vi såg, jag vet Ja, det. hon är bra faktiskt. Hon uh. var bra. Har vi några andra filmer när vi är inne på filmtemat? Förutom mina netflix orger i, i dålig trestjärnisk skräck. Är det när du är på resor Som du, som du glår in ja. på Netflix ja, ja. Men är det film då För jag är ju inne på serierna Aha, nej, jag... jag kör ju på nätterna Och det, det är ju Ja, Jag försöker sova då nej, nej, nej, jag kollar jo, Men på du filmen. gör ju inte det säger du vad fan ja, Kolla jag på serier, du sover då nej, jag Du går ju med De där överallt Jag försöker faktiskt stänga av datortelefon lite oftare mer. Det gör jag också ja. Det kan gå hela dagar, inte många dagar Men det kan gå dagar utan att jag använder datorn faktiskt Nej. Jo, förra lördagen till exempel. Var sånt. Nej. Du går med dig mobilen överallt. Jo, med Marcus. Inte När läste dag. du en bok sist? Inte dagar. Okej, okay, så ska du attackera mitt intellekt här. Nej, okay. Absolut inte. Men, Tack för den. Men du läste ju böcker för mycket? Mm, jo, jag läser böcker hela tiden faktiskt. Ja, det är faktiskt på dagarna med filmgrejer. Ja. ja, just nu just håller jag på att läsa en bok. Vad tar vi den? Den heter Basic Instinct. Ja, just det, om filmen där. Här, jag visar den från ja. mikrofonen. Basic Instinct av Stevie Simkin. Controversies. Den handlar om filmen, Basic Instinct. Jag ska skriva mm. en B-uppsats här ju <tänkt>. ja, är det. Och då, då handlar det om Basic Instinct bland annat. Ja. Fast jag läser ju även Bibeln. Ja, det, är, det kommer lite sköna sms-frågor ibland när jag var på turnén. Ja, jag ifrågasätter Bibeln. Jag ja, förväntar mig svar, men jag får ja, Jag kan inte så mycket. Nej, jag jag svarar så, så, så mycket jag kan. Vi ska säga det också att jag träffade Göran Lamberts idag på tv. Du gjorde det? Jag såg honom innan Det han har blivit stökigt just nu, men han såg ut att vara i fullständig balans. faktiskt. Lite Bibeln är intressant. Det är, en, det är egentligen inte en bok, Bibel, vilket folk tror, utan det är massor av böcker i en bok. Ja, men då är det ju en bok också. Ja, men det är inte en bok från början perm till perm utan Nej. den innehåller flera böcker. Är det Guds ord då? Ja, i viss mening tycker jag nog att man kan säga det, ja. I viss mening, vilken mening? Jag tror att många av dem som har skrivit i boken var var levde väldigt nära Gud och, och har skrivit på någon form av vad ska man säga, hel eller om man ska säga upplysning någon sorts, ja, i något andligt rus typ. Mm. Men om du läser evangelierna, som är kanske vanligast nu i jultid och mm. Så skrevs ju och Luke, de av Lukas, de människor som, var, som levde tätt in på Jesus till exempel. Tätt in på Och det finns många vittnesmål om den här återuppståndelsen till exempel. Från människor som är helt oberoende av varandra efter att de har träffat honom igen och sånt. Som inte har kunnat snacka ihop sig och lite sånt där. Så det är en del saker tycker jag. Det finns Det finns mycket väldigt mycket bra i Bibeln. Mm. Ja, jag säger ingenting om det, men jag bara... Ja, men det är inte okomplicerat håbli. Nej, och det är väl bra det Men Det är, det är viktigt. Man bör, man bör sätta sig in lite i det. Ja, mycket mer om jag kan. Men jag, jag läser ju läser ju, jag tycker det är roligt. Jag tycker den är intressant och sen absolut, den, den är ju rolig också. Jag läste bland annat det om ja, med och sen det här med ormen. Mm. Uh, Ricky Gervais hade en kul grej Där ormen blir straffad Och liksom tvingas leva sitt liv på Han har en mage. solo när han uh, kör stand up kan säga, Som heter Animals uh. Från uh, 2003 Jätterolig Han straffar ju då ormen som, mm. som, uh... Genom att kräla Ja han, ah, really precis. punishment for a snake yeah. det är det. <laughs> Ja det är kul ja, det vet jag. jag läste den och skrattade Han är ju världens största artist Jag tycker han är jätterolig Ja han är eh, underbar i alla fall. Jo så att jag läser vist. Ja ja. Vad har vi mer att och Jag drycker så Bok jag håller en till bok i mm. min hand här och visar den till Jag Ska säga det här att eh, mm. du var på en så kallad chokladprovning i veckan. Ja, eller, ja ah, det... jag var på en bokrelease. Jag tycker att de kom... vi ska ta det här med choklad först bara. <laughs> det finns ju någonting oerhört snobbigt i det här med choklad numera. Det är ja, okay. människor i löjliga frisyrer som går runt och pillar i små praliner bestående av lackis och så någonting hafs salt. Det pratar och, och... För då, för det sant. var den där med lakris och ja. hafsan som var du, min favorit. Alltså, det är en chokladsnobbis som är tappar alla grepp. Choklad är godast i den så kallade versionen poly. Enkel mjölkchoklad med lite du borde ha varit där och lyssnat ja, på äckligt, det här. Ja, äkligt. De här chokladbiterna är tråkigt. Mörk choklad är godast. Äckligt. ljus choklad ska det vara. Nu slutar du. Så här är det. Anna-Sofia Vinrot har skrivit en bok. Mm. Och det var den release jag var på. Och den handlar bland annat, Gudarnas födda den som dödar, heter bok. Jag har inte läst den än, Nej, men jag ska göra jag det heller. när jag läser Bibeln och lite annat basic Insign, oh. relaterat. Men grejen är den att hon, är en, hon har chokladplantage e i, på Haiti eller... Hon är från Gävle ja. från början. Ja, hon är från Gävle. Hej, Gävle. Um, Netflix-reklam kom på tv nu. Ja, uh, uh, vad bra uh. att berätta det. Ja, Jo, men grejen är den att de pratade väldigt mycket igår om just det här med... Ja men bra choklad Alltså chokladindustrin när den är bra Och när den inte är bra så är den helt hemsk Och fruktansvärd Så att du ska liksom faktiskt kolla upp det där med Polly, Det kanske är en massa bajs i det Och det kanske är, det är det tillverkat alldeles. på ett det är Väldigt dåligt sätt ja, Nej jag gillar mm. den här med havsalt och lakris Nej jag måste säga det, jag gör det mm. Och jag har ju löjlig frisyr, okej okay. Men skit samma. Men jag vet inte, ja det var trevligt i alla fall Det var chokladbuffé Ska, ska man läsa chokladboken tycker du eller orkar du? Ja, absolut. Alltså, det här är, Jag trodde först att det skulle vara ja, en chokladbuffé och det är en, en som chok, chokladterrier eller någonting sånt. Så jag tänkte att det skulle vara en massa recept och grejer. Men det här är tydligen en, en väldigt bra, bra spänningsbok ja. med verklighetsbakgrund. Så alltså, det jag tror du skulle gilla den också. Ja, absolut. Så att, jag läser ja. Stephen King nu så att jag får läsa den efter sen. Ja. Jo men du, du är inne säkert jag, jag har med mitt där att göra Men sen ska jag ta tag i det ja, Men du kanske ska stänga av datorn lite tidigare så... Men snälla märker, jag har grejer att göra på den just nu Ja, ja. Man får Bland Ibland måste man stänga av även när det är jobbigt så av. Ja Så är det när, man, när någon annan vill en väl och Då kan man välja att lyssna på det Eller ska man välja att stå till. Men vad ska, när ska jag stänga av datorn vi ja. gör ju podd nu Ja men på kvällen. och nätet. Har vi något filmtema här på Sluttampen? Nej, men jag har liksom jag har en punkt här som du envisade med att vi skulle ha med. Vad heter den då? Hotellkutyr. Ja, det är roligt. För att vi, jag var ju på hotell nu i veckan ja. i va? och i skolan. Och Då frågar man så här. Jag har haft lite HKT uh, med, alltså då, hur man beter sig på hotell. Mm. Det var bra du, att du förklarade för uh, mig, för uh, det, det visste den. Det kanske är andra som inte känner till ja. kutyr. Men då är det i alla fall så att uh, man ska. Tidigare då har jag ofta glidit in i solglasögon och det har regnat och så på den tiden jag drack. tycker jag det var roligt att göra det på hotellet mm. Det finns ju en sån här rock'n'roll-gård att man ska kasta ut saker från hotellet Ja, herregud. Ja. Jag hoppas att jag, jag har gjort bli... det några gånger. Inte TV Sluta. Dock. Det finns en historia med Ulf Lundell under en uh, stökig turné 91. När han åkte runt med Thomas Tengbys bror Magnus Tengby på gitarren faktiskt. Okej. Okay. Från det fina Black Ingvars. Okej. Okay. Ja. Då krökades det en hel del och Lundell fick med sig en originalmålning för att ta hotellen. Uh. Och då ringde ju naturligtvis till Lundells människa och frågade vad är det som hände där. Ulf har tagit vår tavla helt enkelt. Okay. Var vid Ulf konstaterade att så hade naturligtvis mycket riktigt skett. Men han tog då tavlan och klottrade sitt eget namn innan han budade vägen tillbaka till hotellet. Okay. Nu kan ni ta den, för nu är den värd något, lär Lundell har sagt i sammanhanget. Lär, ja. det här är en skärlön. I och med att det kommer från Teggby så vet du att det är på Okej, sätt. Men så ska man inte bete sig. Är det var otroliga en gubb grej. Jag hade uppträtt, kom dit vid nio på kvällen, hörde att det var en pensionärsfest. Mm. Eller jag hörde inte att det var jag hörde att det var fest. Ja, det var säkert efterfest, det var publiken från din ditt snack där. De hade efterfest på ja, hotellet. Samma publik, lovare. Ja, lovar var det. var livligare än min publik. <laughs> och då sitter de där och så spelar de och precis under mitt rum. Så jag hör allting, jag hör vilka låtar det är. Det är vad var det för låtar? Det var uh, Wonderful World. Åh, vad oh, fint. Nej, blev du störd av det? Jag blev störd, och då var klockan oh. nio bara. Så jag gick ner i receptionen och så sa så här... Det är fester. Och det är en pensionärsfest, en hon. Och betonade det för att uh -huh. och påpeka hur gubbig jag var. Ja. Och då sa han att det spelar ingen roll vad är det är för fest. Ja, jag betalar att jag ska sova nu. Ja, då får du byta en rum. Du här. sover inte vid nio, Marcus. Nej, du det. säger ju det att du inte sover men ens. Ja, då skiter vi det, jag. Så jag gick upp, men så fortsatte de. Och då slängde jag ner ena en väska och så fick jag ett nytt rum. Och var det var hur lugnt som helst. Oh, en, ett finare rum var det dessutom. Det känns lite... Det är gubbigt va? Det är gubbigt och vi är nio Marcus. Sen, var, sen visade det sig dagen efter på morgonen sen i resursionen uh. så visade det sig att i tjejen där, att de det hade slutat vi allt alltid i ungefär. Och du var ändå tvungen att ha en lite ja. så här diva grej för Nej, dig Jag fick byta rum, jag fick större rum Jo men Jag sov gott jo, men... men betalar man Mark... pengar, de var också planerade Tänk att det är någon som måste städa dubbelt då ja, Två rum på grund, grund av att du liksom har en halvtimme där Som du känner man att måste du måste få glänsa sova lite Man måste få sova när man är på hotell Men du sover ju inte säger Du kommer... du har varit på hotell jag nu två dag... nätter Och så kommer du hem och säger Åh oh, så trött du inte sover i något Och så håller du på med såna här grejer Man måste få sova när man är på Ja men du gör det. ju det var en parentes Att man ska bete sig trevligt där tycker jag men okej, okay. blir man stör Det är klart man ska, så länge man gör det trevligt Det är annat om man kommer börja skälla ut Hotellpersonal ja, nej, nej, nej. Det, det får man inte göra. Nej, jag, jag bytte ju en gång när vi bodde På hotell i Stockholm när vi Fortfarande bodde i Norrköping och var här Över vad det nu var, en helg eller så Vi hade väl Mila med oss Jag tror jag var gravid med Mimmi då Just det Jag och var och jag... jobbade någonstans. Där. Ja, och jag var jättevarm. Det var på sommaren så jag var ganska vid. Och då hade de ingen, ingen aser. Det var väldigt varmt i rummet som vi fick. Jag bara, jag kunde inte vara där. Vad var jo, men... det aldrig så uh, Nej, det var det inte. Det var Kar August... kung Karl. Eller vad heter den? kung ja, Kunggrejs. Ja, någonting men de var ju också jättetrevliga, men de, de, vi kunde inte hitta något egentligen svalare rum jag fick ju gå in och känna Just, på luften i så här jag tror jag fem rum innan jag valde ett av dem för att jag, jag kunde verkligen inte vara jag var så jag, jag var jättetrevlig. Jag alltid jag, jag är skittrevlig mot folk jag inte känner i alla fall <laughs> men vi, vi bytte till sist i alla fall och det var väl bra det för jag kunde verkligen inte andas för det var jäkligt varmt ja varm. det var det faktiskt men för det, det var, var nog hela systemet i Nej, men de hade ingen AC sa de. De hade bara det högst upp. Och de rummen var uppbokade sen tidigare. Så att, nej men. för att de sa. Men vi har inte det för att det är inte nyttigt. Jag bara, det spelar ingen roll liksom. Man måste kunna andas. Men det, det var inte nyttigt. Men man kan bli sjuk. Men jag menar somrarna kan vara varma i Sverige också. Så att, men det ja. hotellet i Karlskrona var väldigt fint. Riktigt, gammalt, en riktigt gammal sån jättestort hus. Herrebo liknande med Du vet, breda mm. trappor och så, Men det var väldigt kallt i rummen det så Och jag rummen. hade ju trivts där då Ja oh. oh. Vad gör du med din mobil nu? Jag kollar lite bara på. Varför sätt. gör du det när jag pratar det sant, med dig? Jag ska, vi ska gå och samla upp det här snart. Mm. Vilken, finns det någon annan premiär som vi kan se? Julen brukar jag ha här ha eller sånt där. Jo, men det finns väl lite Sune-variant. Sune Sunefilm som är på gång? Eh, ja, och sen alltså, om vi pratar svenska filmer. Och sen finns det den här hundraåringen med Robert Gustafsson. Ja, just nu, det kommer Schiffert. En jättekänd bok Precis. Som sålde en massa massa uh, Så det, det blir väl kul I julhelgen Jag gissar att de har premiär Det brukar vara juldagen tror jag ja uh, Eller annan dag möjligen men juldagen, den, den och Sune Ty, uh -huh. Det är väl de två svenska har du sett Vi har ju fått lite inbjudningar på Emil Det gillar ju Mimmi uh -huh. Och så även Bamse Ja uh, det är lite barnfilmer Vi det får mycket kul. sådana, det ska vi gå på va ja, du ville säga någonting om julpynt igen. Ja, men vi pratade om det förra veckan. Jag vill ha in jul. Jag tycker Du är en halvfascist när det gäller jul. Du ingen, ingen adventsjusstakar. Du kommer här med punkter som du... Du tvingar inga mig att färnor. kolla i pappret. Ja, inga adventsstjärnor, inga julstakar, inga tomtar, ingen mossa... Nej, det är tråkigt. Alltså. Nej, men vad, vad ska vi göra? Varför? Vad vill du prata om det? Vad ska Nej, vi? Nej, jag säger att jag tycker om att gå förbi grannarna och ljuslingor. Vi har ingenting, ting. Vi bara liksom skiter i allt. Vad säger jag när du kommer hem och klagar på att vi inte har några ljuslingor? Jo, ja, precis. Jag, jag förstår inte det att du kommer hem och säger- vi har inte det, jag vill ha det. Du är en vuxen karl mm. du vill ha pengarna. Köp julslingor, ja, köp då, kan grejer. göra det imorgon lite. Vi, vi har de här adventsjustaken som du har tjatat om hela dagen. De är i skåpet, i köket. Ta fram dem. Istället för att säga till mig hela tiden- ta fram dem, ta fram dem, ja, ta, fram, jag kan ta, fram, ta fram, dem. fram dem. Det är första advent på söndag Ja, uh, Jag har godkänt dem. De får ju komma upp alltså. Ja. Jag har sagt inga skägga gubbar- men allt annat som vi har i skåpet- upp med dem bara. Jag har till och med tänt de här fina stjärnorna här nu. Ja, vi har stjärnor i taket. i fönstret. Vi pratade om det sist. Det har ju hängt på sedan förra året. Tyvärr har ju halva slingan då slocknat. Eller den, den tändes i alla fall inte i år. Nej, och det vi får är köpa trist. en ny, tror jag. Ja, jag tror det också. Men vi har ju balkong sedan förra julen så Det här var kul med lite ljusslingar på räcket där. Sen i våras, ja. Ja, men vi har inte haft det förra jul med det. Nej, nej. Men vad säger jag då när du säger så? Köp en sån. Ja, precis. Jag får göra det imorgon och lördag tror jag. Kommer du göra det? Kommer ska vi ha ljus på balkongen nästa gång vi spelar in? Ska jag kolla det? Men kan, nej, alltså inget ska kolla jag det. Jag hoppas. Ska vi ha ljus på balkongen ja, nästa gång jag. vi spelar in? Det tycker jag, i någon form. Nej, men kan du inte bara säga ja och ja, se till att köpa det? Kan kolla det. Sätta upp det, sätta, fixa det. Fixa fint på balkongen. För ja. det, alltså jag skulle uppskatta det Marcus. Bra, då gör vi det. Gör du det? Ja, då tackar vi för detta då. och så önskar vi alla en riktigt trevlig vecka till nästa gång vi hörs. Det är minna en vecka kvar som vi ska spela in lite tidigare nästa vecka. Och trevlig skyldsöndag och annat, för det är väl på söndag? Just det. Och trevlig advent om ni eh, går i kyrkan. En miljon svenska går i kyrkan runt jul. Trevligt, mycket. bra för dem bra. Och uh, tala om er Och vara rädda om er Och så, så hörs vi om en vecka igen Och krya på dig Marcus Aj, ja, du, du, du, Nej alltså. jag tror du har lite snor där I ena av borren Men ha det bra Hejdå. Tack för nu Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen